وعن ابن عباس ان عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت سے قال نے فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے نہیں ان فان من امتی ضدل ذی جماعه قومت کے لیسہما فی الاسلام نصیبون نشتر دے راغے اسلام کسی سا عمرہ یو پاری کی صدا المرجئه خبر دیو مؤتدی محذوفه یعنی هما المرجئه اول قدريه وردا مرجئه دن داسم فاعل صیغرا دای کی معنا د تاخير ده او فرقه وا د اسلام ده فرقونا ایت المرجي او د د یقین د دوا جدی مان سره اس قسم گنا سړی نقصان نه راځي مسلمان نه ایمان یو زری ویلی نو بس کوچی سکای کړه بدل غنا تکلیف نه راځي او د دې دا کی دا ویل کده کفر سره چی نیکی फायदा نه راځي نو د ایمان سره غنا دا نقصان نه نقصان راځي یو کون دو لماء تا دي او بعضو لماء کرامو لیکري چې دا جبريه او مرجئه جبريه دي جبريه اډلوا چې دایو وی دا بنده د غټه په شان نه دی یوګه خبر اواله لکه غټه وره کتر اخرې جمعه کې کی دي او کدا غټه په نالې کې ورزه وی بنده بالکل څه شي دی مجبور محض دی د جبري او مسلک دی وره بنده د غټه په شان نه دی الله دلې اختیار ور کړی قدرتې طاقت ور کړی کله ترازی او که د جمعه د پزی شراب خانی لسی او که جمعه تراغه عجر بو ورکي او که ګنده دې راغ ګنا ورکي سو کوئی د جبري او ډلو سو کوئی د جبري و ډلو لوی دایله په اسلام کې صبره حنشتدوی مقدریه داغه خلقو قدريا غډلره چې دای بوي دا بنده خالق د افعال نه او دا خبره تقدير نه نه اوس نه سره بیا غور په کې د ولماو اختلاف دی چې دو دا دی. او اوقدریا او جبره کافر دي که نو بعض لمای کرام د دوی کوفر طرفتهلار دی نومک چې کفر تلار دی نه د هی په ظاهر دی چې لصلما في اسلام دبر د دوی په اسلام ک اډو برهخشته او کوو لما چې لکه اکثر به حقیقین په دی دي چنا جبريا قدريا او مرجئہ دا کافر نه دي بلک دا مبتدیعین دي د دې سره معاملہ به مسلمانانو کی او داغه له ماول کلی چې حق خبر اره چې دې ته به کفر نسبت نه کیږي مرجئاو قدریا گمراہان دي او دې په دلیل کې تیروتی دا قران او سنت او څه مقصد دوی ته بل سراغسته ل دوی سره معاملته مسلمانانو وکيږي اگر چې پديع قيدي باندې پديع قيدي باندې يا ل دوی مبتدعين دي خدای اسلام د دایرې نوچنی لري دوی په نيز باندې د اسلام کبرخ نشه نه کامل ابرخ مسلمانان خدي خو کامل ابرخ نشته رواه ترميزيو وقاله هاذا حديثن غريبن